na litukuzwe milele. Karibu tena rafiki mpendwa tutafakari pamoja sehemu ya nne ya kichwa hiki kinachosema Dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Tuliambiwa katika tafakari iliyopita tutafute uso wa Bwana kwa kuangalia uhusiano wetu na Mungu tena tutafuta uso wa Bwana kwa kumtukuza na kukubali ufaweme wake uje na mapenzi yake apate kutimizwa tutafuta uso wa Bwana kwa kuangalia uhusiano wetu na Mungu tena tutafuta uso wa Bwana kwa kumtukuza na kukubali ufaweme wake uje na mapenzi yake yapate kutimizwa kwetu Rafiki mpendwa kama unataka kumsikia Mungu akisema na maisha yako kama unataka kumsikia Mungu akisema na maisha yako, dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Kama unataka kumsikia Mungu akisema na maisha yako, dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Usimtegemee mtu mwingine, jifunze kumtafuta Mungu wewe kama wewe. Usimtegemee mtu mwingine, jifunze kumtafuta Mungu wewe kama wewe. Mungu anataka akufunulie habari zako wewe kama wewe. Usitegemee afunulie mtu mwingine kwa niaba yako. Tena anataka akujibu maswali yako wewe kama wewe. Usitegemee majibu ya maswali ambayo hujamuliza. Anataka akuongoze na akuonyeshe njia utakayoiendea. Anataka akushauri na jicho lake likikutazama. Lakini hayo hutayaelewa kama hutadhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote ndio maana Daudi alimwambia mwanae maneno haya ndio maana Daudi alimwambia mwanae maneno haya nawe Solomon mwanangu mjue Mungu wa baba yako ukamtumikie kwa kujitoa kwa moyo wako wote na kwa nia ya kumkubali kwa maana Bwana huuchunguza kila moyo na kujua kila kusudi la kila fikra ukimtafuta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 yeye atakukataa milele imeandikwa hivyo katika kitabu cha nyakati wa kwanza sura ya 28 na mstari wa tisa. nimesoma biblia kwa tafsiri neno rafiki mpendwa tuna utafutaje uso wa bwana tuna utafutaje uso wa bwana mtu aliyedhalimiria kutafuta uso wa bwana anapaswa kutenga muda maalum na mahali pa utulivu pa kukaa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 Imeandikwa katika Zaburi ya na tano mstari wa nne na watano. Zaburi na tano mstari wa nne na watano. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Zikumbukeni ajabu zake alizozifanya miujiza yake na hukumu za kinywa chake Rafiki mpendwa kutafuta uso wa Bwana kunahitaji utulivu ndani na nje kutafuta uso wa Bwana kunahitaji utulivu ndani na nje utulivu ndani unapatikana kwa kuelekeza moyo wako kwa Bwana na kumwangalia yeye zaidi kuliko unavyojiangalia mwenyewe na mahitaji yako utulivu ndani unapatikana kwa kuelekeza moyo wako kwa Bwana na kumwangalia yeye zaidi kuliko unavyoangalia mwenyewe na mahitaji yako hilo ndilo Daudi alilomaanisha aliposema katika Zaburi 119 mstari wa 112 nimeuelekeza moyo wangu nizitende amri zako daima nam hata milele nimeuelekeza moyo wangu nizitende amri zako daima nam hata milele Utulivu wa nje unapatikana kwa kujitenga na kutafuta mahali pa utulivu mbali na masumbufu ya watu wengine. Utulivu wa nje unapatikana kwa kujitenga na kutafuta mahali pa utulivu mbali na masumbufu ya watu wengine. Hili ndilo lililompandisha Yesu mlimani mara kwa mara. Alichokuwa akitafuta ni faragha yake mwenyewe na baba ili apate kutafuta uso wake. Hili ndilo lililompandisha Yesu mlimani mara kwa mara alichokuwa akitafuta ni faraga yake mwenyewe na baba ili apate kutafuta uso wake rafiki mpendwa ni katika kutafuta uso wa Bwana ndipo mtu huyaona makosa yake na kutubu ni katika kutafuta uso wa Bwana ndipo mtu huyaona makosa yake na kutubu tena ni katika kutafuta uso wa Bwana ndipo mtu hufunuliwa siri za rohoni na kuonyeshwa mambo makubwa asiyoyajua ni katika kutafuta uso wa Bwana ndipo mtu hupata maswali sahihi ya kumuuliza Mungu na kupokea majibu yake tena huko katika kutafuta uso wa Bwana ndiko tunapopewa hekima na maarifa ya kutusaidia jinsi itupasavyo kwenenda. tena huko ndiko mtu anapofunuliwa wingi wa rehema za Mungu na uzuri wa ahadi zake huko katika kutafuta uso wa Bwana ndipo mtu anapofunuliwa wingi wa rehema za Mungu na uzuri wa ahadi zake. Daudi alisema katika Zaburi ya 119:58 na 59. Zaburi 119:58 na msina tisa Nimetafuta uso wako kwa moyo wangu wote. Nihurumie sasa na ahadi yako. Nimezifikiri njia zangu na nimeelekeza hatua zangu katika mausia yako. Nimetafuta uso wako kwa moyo wangu wote. Nihurumie sasa na ahadi yako. Nimezifikiri njia zangu na nimeelekeza hatua zangu katika mausia yako. Rafiki mpendwa, ukitaka kujitafuta na kujipata wewe mwenyewe, dhamiria kutafuta uso wa Bwana. Ukitaka kujitafuta na kujipata wewe mwenyewe, dhamiria kutafuta uso wa Bwana. Yeye ndiye aliyekuumba, kwa hiyo anajua alichokukusudia na anajua alichowekeza ndani yako. Yeye ndiye mwenye uwezo na nguvu za kukuvusha kutoka hapo ulipokwama na kukupeleka ngambo ya pili. Yeye ndiye anayeona yasiyoonekana kwako. Tena yeye ndiye wa kukufasiria hayo magumu usiyoyajua. Usiangalie sana wewe mwenyewe na shida zako. Dhamiria kuinua macho yako juu kumwangalia Mungu na nguvu zake. Usijaangalie sana wewe mwenyewe na shida zako, Dhamiria kuinua macho yako juu kumwangalia Mungu na nguvu zake. Jitenge kama hali patulivu, jitafakari na kumtafakari Bwana ili uone anachosema juu ya maisha yako. Jitenge kama hali patulivu, jitafakari na kumtafakari Bwana ili uone anachosema juu ya maisha yako. Uwe na imani kabisa kwamba katika kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wote, yeye atakutokea na kukusaidia. Uwe na imani kabisa kwamba katika kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wote, yeye Mungu atakutokea na kukusaidia. Imeandikwa katika unabiwa, wa Hosea sura ya msaru mstari wa sita Hosea Nasi Nasi natujue, Nam, tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi naye atatujia kama mvua kama mvua ya vuli inyweshayo nchi nasi natujue naam na tukaendelee kumjua bwana kutokea kwake ni yakini kama asubuhi naye atatujilia kama mvua kama mvua ya vuli inyweshayo nchi tuombe Baba yetu wambinguni mbinguni nalitukuzwe jina lako takatifu katika jina la Yesu Kristo na uhimidiwe wewe uketie mahali pa juu Asante kwa kutujalia neema ya kuisikia sauti ya neno lako siku hii ya leo. Umesema mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo kinywani mwako. Nasi tumepokea uzima kupitia neno hili lililotoka kinywani mwako Bwana. Tunakushukuru kwa kuwa neno lako ni roho tena ni uzima. Tunakuomba Roho Mtakatifu ukaliatamie neno hili, nuru ya Kristo ikaumbike ndani yetu na utukufu wa Mungu kapate kuonekana kwa jina la Yesu Kristo. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo katika fahamu zetu na akili zetu, zikapate kufunguka na kuelewa njia zako bwana. Hiyo damu ya Yesu ikaondoe uziwi na upofu ndani ya mioyo yetu, tukapate kusikia na kufahamu kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakuomba neema yako ituwezeshe kudhamiria kwa dhati kutafuta uso wako tukapate kukua katika kukujua na kuzijua njia zako. Tunakuomba utusaidie Ero mtakatifu tuweze kutuliza nafsi zetu na kukaa katika ukimya ili tupate kukutafakari wewe Bwana na mausia yako na ajabu zako unazozifanya katika maisha yetu. Tunakuamini Mungu tupendae kwa kwa utoonekana kwa kila mmoja. Atakai kutafuta kwa moyo tunakushukuru kwa kuwa ingawa tunakutafuta kwa kupapasa papasa bado umetonekania bwana kwa kuwa wewe ni Mungu ule karibu na kila mmoja wetu jina lako litukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo amen pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe moja. mwezi agasti mwaka wa mbili na tatu. rafiki mpendwa uwe na amani kabisa ya kwamba ukiutafuta uso wa Bwana yeye atatokea na atakusaidia Mungu na akubariki, tuwe na siku njema katika jina la Yesu amen